Bai, itzekin jolasean deitzen da, Esti Markezen lehen lan luzea, eta orain dela bi urte bere aita den Mikel Markezekin disko partekatu bat plazaratu ondotik iritsi da bere bakarkako lehen hau Esti Markez? Bai, bai, egia e, importantea izan da. Ze ez banun ere disko hori egin erdibana, ez nun egingo disko hau. Neiko ziur nago gaina. Egia esan an hasi nintzen itxialdean hasi nintzen sortzen abestiak eta eta horre etorri zititaangogoa e, sortzen asteko. Eeta eraitak azkenean bai iman bultzatxo bulzaatxo bat ba, musikan sartzeko eta, eta hori dena. Basesti markezen bakarkako proiektuarekin bat egin dute iker lauro bat ana eta josu erbiti musikariek eta hitzekin jolasean zean hamarkanttu Atera dituzte bilduma honetan. Esti mark Bai, disko hau hitzekin e, jolasean sortu noan azkenean. E, Asin hitzen sortzen abestiak, eta asko gustatzea baitzen hitzak, bueno, zentzua bi hatzea esali, hitzei, e, eta hitzak, asko gustatzea hitzak jolastea. Eta e, zazpi abesti datzen ituen nik, baina iru idatzea izkeate, John Martin eta Alaia Martinek. Alaia Martinek bi, eta John Martinek bat. Eta gero musika guztianik e, sortua da. Mm Hiru -hmm. abesti horiek, ba, bueno, e, batean oso blokeat da ningun eta laiari eskatun nion laguntza. E, beste bat joonek eidatzi zuen eta nirekin gogoratu zen da bidalizdean, ta beste bat allerlei kidatza zeukan. eta nik musikatu egin dut. Seri buruz e, kantatzen duzu disko honetan? Ba orokorrean asko gustatzen maitasunaren inguruan eh bueno, idaztea eta eta musika egitea ez da beti niri geratu zaitten zerbait, zen nere bizitza, ba, ez da interesgarria zazbia beste bezala bezela maitasunaren inguruan baina e, bai maitasunaren inguruan idazten dut, eta gero bai guztatzen zait hausnar, e, bueno, orokorrean ba uste guztiok ez, baina hausnarketak egiten ditut, ba gizartan gertatzen dien gauzan inguruan. Eta bai da modu bat, bai modu bat, barruan daukaten hori, edo hausnartu dudeten hori ateratzeko. Eta hori egiten dut idatziz, ba bai e, indarkeria matxistaren inguruan da besti bat, besta besti bat da e, osasumentalaren inguruan, beste bat errefugiatuen inguruan idatzen noen. Piskabatola, baina dena eraman dut alde e, alaiera. Ze musikasorterak orduan gustatzen zait alai. Bona ez dakit, eta besti alaiak egitea. Orduan, ba bueno, ez handa mezkla bat, mm, horren mezkla bat kolaborazioak ere izan dira disko honetan eta inautel horretak Mikel Markezek garaziz eta arkaiz minarrek ere parte hartu dute baitzekin jolasean izeneko diskoa dagoeneko argitaratua da eta iak izuelen kontzertua a azaroa duela esti Markezeka